Sekä mia ja Aino. Täällä ollaan, moikka vaan. Moi moi, vaihteleva kokoonpano ei, ei, ei, ei kyllästytä niin ei, Joo, ei, ei tule tasapaksuja lähetyksiä toivottavasti, <tos> Ei, mit, mitä teille kuuluu? No, vähän tässä semmoista, että, niin kuin... Keski-marraskuun väsymystä havaittavissa. <lacht> no, nyt alkaa olla vähän puhti pois. Ja lumikin lähti, se on tylsää. Joo. Tuossa on joulutohja auki, mutta niin kuin lumi lähti, joka toimi niin. sitä joulufiilista. Niin. Että, tuota, mm. Toivottavasti se tulee takaisin. Lapissa ja ainakin varmasti näyttää varmasti. tilanne nyt niin. huomattavasti paremmalta. Vielä viikko sitten se oli toistelpäin, että täällä oli enemmän, etelässä enemmän lunta kuin siellä. Ei, itse aiheisiin. Minulla tuota, olisi tässä muutama tämmönen, tämän Päivän tai päivien aihe. Annetua. Ensinnäkin Aki Hinsa on kuollut 58 vuoden iässä ja te, jotka ette tiedä, kuka Aki hinsa oli, niin hän tuli. Ainoja <lacht> Eli ainoja muut. <lacht> Aki hinsa, joo, hän tuli tunnetuksi ennen kaikkea Formula 1 sirkuksen lääkärinä ja hänellä oli erikoisalaanaan traumatologia. Ja, ja Hinsa, kun hän toimi siellä Formula 1-lääkärinä, niin hän ei ollut siis peruslääkäri, joka kuuntelee keukkoja ja verenpainetta, vaan hän, hän, tämän perinteisen lääkärityön työn sijasta hän teki enemmänkin kokonaisvaltaista yksilötasolla te, toteutettua lääkärityötä, jossa haettiin henkisen ja fyysisen elämänlaadun parantamista. Ja, ja hyvänä esimerkkinä on, on tietysti esimerkiksi meidän rakas oma Kimi Räikkön. eli siinä vaiheessa kun Aki Hintsa tuli hänen lääkäriksi, niin Räikkösen tulokset rupesi paranemaan ja samoin kun Vettel voitti koko Formula 1 MM-tittelin niin ketä hän kiitti ensimmäisenä puheessa hän kiitti Aki Hintsaan. ja tuota, ennen kuin hän lähti tänne Formula 1 lääkäreiksi niin hän teki myös lähetystyötä Etiopiassa ja ehkä joku muistaakin myös siitä että hänen tyttärensä Lottahinsa on joku vuosi sitten valittiin myös suomeksi. No Lottahinsa mäkin tiedän. No niin. täytyy on kyllä mennyt sekä Lotat ja Akit ihan täysin ohi. Joo. Tota joo Aki Hinsa on tota, käynyt luennoimassa tästä omasta lääkärin työstään ympäri maailmaa ja hänellä on yksityisklinikka tällä hetkellä Genevessä ja jossa on tällä hetkellä hän on itse sairastunut tuon kaksi vuotta sitten ihan niin vetäyty tästä, tästä klinikan johtamisesta, mutta hänellä on siellä lääkäreitä töissä ja heillä on tällä hetkellä 12 esimerkiksi formula 6 ja muitakin urheilijoita siellä heidän, niin, heidän niin. asiakkaanaan. No klinikka ehkä jatkaa toimintaa vaikka Aki nyt sitten... Toivotaan näin. Sitten tuota, Aki Hintsa kirotti muutama vuosi sellaisen kirjan kuin Voittamisen anatomia, joka, jonka tuota, mä oon kovasti halunnut Lukee. Ja miksi mä en ole lukenut, niin minun pitää myöntää, että se on ollut aivan hirvittävän kallis. Eli mun mielestä tämmöinen elämäntapa-oppaasta, tai ehkä se ei ole sitäkään, Hän ehkä kertoo niin omasta elämästään ja filosofiastaan, niin, niin se on maksanut koko ajan kuin 40. Mä odottanut, että nyt se tulee tarjouksia, mutta se voi olla, että se ei nyt sitten tulekaan. Ja ehkä mä ihan mielellinen maksan sen, sen rahan siitä. Tota, Tämä Aki Hinsan sairastuminenkin oli omalaisensa prosessinsa. Kun hän sairastui tuossa 2015 alkuvuodesta, hänen vatsastaan löydettiin erittäin pitkälle levinnyt kasvain, niin hän sai silloin, ja hän oli varmasti alan parhaiden lääkäreiden tutkittavana, niin hän sai kolme kuukautta elinaikaa, oli tosi lyhyen. Mutta hän, hän niin rupesi soveltamaan sitä omaa filosofiaansa itseensä, ja, ja alkoi taistelemaan. Ja silloin kun hän sai diagnoosiin, niin se syöpä oli niin pitkälle levinnyt, että lääkärit sanoivat, että sitä ei voi edes leikata. Siitä johtuu tämä lyhyt odotus Mutta Hän alkoi taistelemaan ja pitämään itsestään vielä parempaa huolta. Ja oliko se 2015 vuoden lopussa, yhtäkkiä lääkärit huomasivat sen, että se syöpakasvain oli pienentynyt niin, että sitä pystyttiin osa leikkaamaan? Ja, ja tuota, musta, oliko tämän vuoden alussa sitten, kun osa leikattiin, ja, ja tuota, hinsa sanoi itse, että näkyvät osat saatiin poistettua, mutta että sinne varmasti jäi, jäi paljon, mutta hän pääsi jopa osallistumaan tyttärensä häihin viime kesänä ja mm -hmm. nyt hän sitten poistui, mm -hmm. mutta, mutta hän on varmasti ihminen, joita tullaan pitkään muistelemaan, ainakin siellä Formulapiireissä, missä hän on jättänyt. Jalanjälkeä. Se nyt näistä surullisista. Meillä on jostain syystä mm. nyt on joka lähetyksessä aina joku mm -hmm. pois. No näitä suuria kuppeja nyt on lähtenyt. Että, että... Toinen! Tämä nyt ei liity minkään kenenkään poistumiseen, mutta mun mielestä erikoinen uutinen oli tämmönen, että Kaunihaisiin on suunniteltu tämmöistä pakolaislasten päivänvoitopaikkaa. Me puhutaan alaikäisistä lapsista ja semmoisista lapsista nimenomaan. Jo, jo, jotka ovat tulleet Suomeen pakolaisina yleensä vielä ilman vanhempiaan. Heillä olisi tämmöinen päivähoitopaikka, niin sitä on suunniteltu siis kauniaisiin. Tämä on saanut siis kauniaisissa hirveätä vastuustumista. Kansalta on Kyllä ja Kyllä. Siis nämä nämä painavat syyt ovat olleet esimerkiksi semmoisia, että kun se on ää, jonkun kuuluisen arkkitehdin suunnitteleva Tuota, talo ja siihen pitäisi laittaa palotinkka, kuinka se rumentaa sitä. Ihan totta. Kyllä. Ja musta on niinku häpeäkää ihmiset. Niin, nyt, nyt mä ajattelen, että ihan oikeasti. Mut, mutta siis kaunialaiset eivät ole ainoita suinkaan, jotka käyttäytyvät näin häpeällisesti. Nimittäin Saksassa on joku pieni kylä, kaupunki, jossa on uusi vastaanottokeskus. Ja nämä kaupungin asiakkaat on, vaat, asukkaat ovat vaatineet, että tämän vastaanottokeskuksen ympärille on asukkaiden vaatimuksista rakennettu siis muuri, joka on korkeampikin kuin Berliinin muuri. Ja, ja kylän asukkaat ovat tota, perustelleet sitä, että sieltä tulee menumaistoja. Tämä Miss, vetää kyllä iltäksi, kun miettii näitä viimeaikaisia keskusteluja. Viime viikolla me puhuttiin Trumpista ja hänen Meksikon muurihankkeesta. Mm. Ja, ja niin ei kyllä sanota riitä Joo, joo e eikä jotenkin jaksa niinku lähteä kommentoimaan. Mun mielestä niin. tämä on niin ala juttu, että ehkä tätä ei tarvitse kom kommentoimaan. Niin. Joo. Tota, kolmas juttu, mikä nyt on ollut tällä viikolla muutaman kerran uutisissa ja on ollut tässä muutaman kerran viime vuoden aikana on Lauri Love. No mm. nyt teille mitään? No nyt tiedän kenestä on kyse. Eli me, me puhutaan siis suomalaisbrittiläisestä hakkerista, joka tuota, vuonna 2013 pidätettiin. Ja tässä on nyt ollut aika hauskoja, hauskoja, mm. tota, hauskoja erikoisia käänteitä. Siis hänellä on Englantilainen isä ja suomalainen äiti. Hän on käynyt armeijan Suomessa, hänellä on kaksoiskansalaisuus. Tota, hän sitten Häntä siis epäilää siitä, että hän on hakkeroitunut Jenkkien puolustuslaitoksen jonnekin sivuille ja NASAan jonnekin. Siis todella korkeisiin mm. kyllä. Mm. Mä en ole nähnyt yhtään uutista enkä löytänyt yhtään uutista siitä niin, että hän olisi levittänyt sieltä saamaansa tietoa, että on vain epäilys siitä niin, että hän on murtautunut, eli pystynyt murtamaan heidän suojansa. Ja erikoiseksi tästä nyt tekee sen, että hän on 2013 ensimmäisen kerran pidätetty. Ja tästä on nyt käyty oikeutta sitten Englannissa. Ja oli se 2015 tuomari Englannissa, teki päätöksen, että Lauri La La La Loven ei tarvitse luovuttaa tietokoneensa salasanoja ja kryptauskoodeja. Eli ne on hänen henkilökohtaista omaisuutta, että hän ei. No, tämä ei kuitenkaan jenkkejä lannista. Eli nyt yllätys. ole niin, yllätys, yllätys, Eli nyt he vaatii sitten, että tässä tapauksessa tota, brittien on luovutettava Lauri USA. Ja tätä nyt on, on, on ihmetelty hirveästi. Ensinnäkin hän on siis ihminen, hän on 84 syntynyt, eli vähän päälle 30. 30. Joo. Hän asu vanhempiensa luona syystä, että hänellä on siis todettu masennusta ja Aspergin syndroomaa muun muassa. Ja tota, lisäksi ollaan nyt sitä mieltä, että tämä koko juttu on niin älytön, siis eli jos hänet lähetetään USAhan ja, ja nämä kaikki instanssit, jonne hän on nyt luultavasti hakkeroitunut, nostaa syytteet häntä vastaan, niin häntä voi odottaa 99 vuoden vankeus tästä rikoksesta. Kyllä. Ja moni on nyt sitä mieltä, että, että minkä takia Britit lähtee luovuttamaan sitä USAa. noisi siis se, että nyt kun siellä tapahtuu Brexit, niin Briteillä on kova hinku parantaa näitä kauppasuhteitaan USAan. Ja tämä on ikään kuin tämmöinen uhrilahja. Mä, mä oon vähän järkyttynyt. Mä, no siis me puhuttiin itse asiassa tästä, tästä aiheesta, että et niinku, kun tavallaan mun mielestä siis nämä isot ja niinku tämmöiset, jotka joutuu suojaamaan niiden tiedot tosiaan, mm. niin nämä tällaiset organisaatiot oikeastaan tarvii hakkereita. Jotka, jotka paljastaa mm. sen, sen, sen auko. aukon. Niin, joo. ja jotkuthan palkkaakin hakkereita. Joo. eli niiden oikeastaan niinku pitäisi enemminkin ottaa opikseen siitä, että mm. jos joku suomalainen mm. täältä niinku pääsee hakkeroitumaan mm. ja tietokantoihin mm. jotain on todella tyyllä. Mm. Eikä se, että sitten vaadita 99 vuoden vankeustuomio siitä, että... Mm. että, Et, että kyllä mä, siis tavallaan, tämä on ilmeisesti vähän tällainen hakkereiden niin kuin, harrastus ja vähän tällainen miehuuskoe. Kilpaillaan, että kuka, kuka pääsee, pääsee, pääsee niin kuin, hakkeroitumaan, mm. kuka on paras, kuka pääsee helpoiten ja nopeiten, kuka pääsee sellaiseen mihin sivustoommeilta, kukaan muu ei ole päässyt. Niin, tavallaan se mun näkökulmasta se on vähän sellaista typerää, No. Niin kuin, niin kuin, tuota, juttu, että pitää päästä niin kuin vain näyttämään, niin tavallaan mä en ehkä ihan kannata sitä hakkerointia itsessään, mutta sitten myöskin nämä no on ihan kohtuuttomia tuommoiset va va vankeustuomiouhat, siis, tuomio -uhat, siis mitä, no. oh, 99 on. vuotta siitä, että sä hakkeroidut jonnekin sivustolle. Joo, joo rikkomus, mutta jos hän ei todellakaan ole levittänyt sitä... Niin, sitä ei sitä... ole käytetty väärin, sieltä ei ole varastettu mitään, ei. sieltä ei ole niin kuin, Tavallaan sille ei tehty mitään pahaa. Okei, en mä nyt silti kannata sitä, että ei välttämättä mitään tulisi, että se kuitattaisi vaan nuo poikajuttuja. Mm, mm, ei sekään niin kuin, se teoilla pitää se, olla seurauksia, mutta niin mun mielestä nämä on ihan kohtuuttomia niin kuin Mutta minkä takia hän ei saa rangaistustansa, rangaistustansa kotimaassaan? Niin, vaan, että et, et, sinä luovutetaan. On se on joo, niin, et, tää on. Että ei luovutuspolitiikka, tästä on paljon puhuttu mm. ja Assangein mm. et, et, Mä en oikeastaan tiedä, mihin se perustuu. Että... Et, Heille, Mä olen niin myös sitä mieltä, että joo, tää voi olla, tässä voi olla jotain perää tässä kauppasuhteiden parannemisen ja, ja sitten haetaan näitä pelotteluesimerkkejä. Näitä mm, pelottelu se, se, siis se mikä ongelma tuossa on, on se, että kun tämä Lauri on saanut ne tiedot haltuunsa, niin hän ei välttämättä ole jos hän on ottanut sieltä jotain tietoja, niin on tavallaan säilönnyt niitä tietoturvallisesti. Mm. Eli hänellä ei ole sellaista organisaatiota, mm -hmm. joka ja ja vielä... ne olisi Ja sitten vielä se, että häntä vaaditaan nyt oikeudenkäyntiin jenkeihin, kun he eivät voi vielä edes niinku, vakuuttavasti näyttää, että Laurila on tehnyt tämän, mm. koska he eivät ole saaneet niitä salattuja Hän vasta epäillään. Niin, niin, niin tota, mä, mä, minä en näe tätä rikosta niin suurena, että, ihmisten pitäisi, tai että hänet pitäisi luottaa jenkkeihin ja, ja sitten vielä, että jos nämä tuomiot siellä on näin kovia. Niin siis kohtuutan tuomiota, mm. onko kohtuutaan tuo Mä jos tämän ihmisen tilannetta Koska piteissä ne rikosan rikosan tuomiot miettävi. ei olisi niin kovia, niin sen takia se halutaan sinne jenkkeihin, joo. näin joo. se on. Hei, tota, ennen kuin mennään muihin aiheihin, niin, niin kevennetään hieman tunnelmaan. Ei puhuta Saara-Aalosta sen enempää, mutta tota, viime viikolla Saara-Aalto pääsi hienosti jatkoon Donna Summerin kappaleella. Nyt ei kuunnella Saara-Aaltoa, mutta kuunnellaan sitä oh, itse Donna Summeria kappaleen I Feel Love. tästä lennonsadamin sadamin eli tämän Viron merimuseon uudesta näyttelystä. Mä oon käynyt siellä museossa pariin kertaan, eli se on tää se on osa, osa Viron merimuseota, toinen osa on tuossa Paksu markareetta tykkitornissa, ja sit vuonna 2012 vattia sinne lennonsadamin, Adamin, tää lentosatama, vesitasohalli, sinne tota, satamaan, väkalamajaan päin, ja tota, se on upea paikka. Se on tosi siis arkkitehtuusti, tosi tosi Siis ihan mieletön ja mä tykkään siitä perusnäyttelystä. Se on kyllä niin kuin, et vaikka se on muu, viron pitää olla Viron -museoita, äh, mut niin mutta kyllä se on hieno se perusnäyttely. Ja siis se, jos tarkoitat kalleudella, siis lipuhintaa, niin, niin se on jo 14 euroa. Joo. Et ei se nyt ollut myöskään ihan niinku suomalaisestaan katsottuna ihan mikään semmoinen malli. Ei se ole, mutta verrattuna moneen muuhun, missä no. lippuhinnat on 3-4 euroa, joo, joo, niin joo, se on paljon. Mutta tota, mä oon käynyt siellä katsomassa kahteen kertaan, kiertännyt sen perusnäyttelyn ja sitten mä oon käynyt tota, ä, aikaisemmin sellaisessa kiertävässä näyttelyssä Siellä on aina semmonen joku, joku kiertävä näyttely, milloin varattu osa sieltä niin kun... mä, hieno. Hieno. mä oon käynyt katsomaan Titanicia. siellä Siitä mä oon kuullu, että mun, mun sukulais siellä sitä mä en nähnyt, mutta mä oon käynyt sellaisessa kuin uittai uppoa, missä oli tämmöstä merenkulkua Ää, miten, miten vesi, miksi laivat kelluu, tavallaan kaikkea sellaista. Se oli ehkä suunnattu aika paljon lapsille, se oli tosi interaktiivinen. Siellä oli ihan hauskaa leikkiä leikki mukaverin me kuvattiin kaikkia videoita ja muita siellä. <tos> <tos> Mutta mut tota, mä olin odottanut ihan hirveästi tätä uutta näyttelyä, mikä nyt aukesi elokuussa. Se on tammikuun 15. päivään vielä auki. Ja mä olin tosi pettynyt. Sen näyttelyn nimi on Viikingit, todellisuustarujen takana. Se vaan ei toiminut. Oletko käynyt katsomaan sen, sen tuota, Paksu Margareitassa olleen En. Mä oon käynyt nimittäin katsoma, katsomassa sen. Se, se oli sen muutaman euron liikku. Ja, ja niin. Siinähän on aika paljon tuota, esineistöä, siis, jota löytynyt täältä. Ja mun mielestä se oli ihan kivasti koottu ja, ja ihan mielenkiintoinen. Ja mulla oli kyllä listalla tämä, koska tämähän piti olla... Niin kuin, hienompia, suurempia, parempia Joo, siis tä, että mulla oli to, tosi, tosi suuret odotukset tästä, koska sitä oli ensinnäkin mainostettu tosi paljon ja tosi pitkään, ja mä olin odottanut sitä, että no, koska se tulee ja koska se tulee, ja no niin elokuussa se tulee, ja ei. Mä oon siis opiskellut historiaa, mä, mä tykkään museoista, mä tykkään viikingeistä. mulla on sellainen pieni softspot spot että mun mielestä niitä ei ole tarpeeksi, niin kuin esimerkiksi tehty elokuvia. Nyt tähän tuli tämä Netf Netflixin, tai jonkun muun sarjan tää tämä Toinen on Netflix ja toinen on tämä, missä on meidän pojat. Joo, niin tavallaan vihdoin on laittu sitä kaikkea mytologiaa ja viikinkimaailmaa. se on tosi kiehtova, sinne saisi paikkaa ja mitä, mitä aikaiseksi. Mä jotenkin odotin, että tämä näyttely on myöskin, että nyt tavallaan, kun se on se paikka, se museo, että sinne on tuotu sellainen tosi interaktiivinen, osallistuva, sellainen <tumá> just, <ja tumá> <tumá> missä pääsee itse vähän kokeilemaan sellaista viikinkielämää tai jotenkin eläytymään siihen juttuun. Mutta tämä oli aika perusnäyttely. Siis tämä on Ruotsista lähtöisin Ruotsin historiallinen museo, sieltä on tullut paljon esineitä. Siinä mielessä se oli tehty laadukkaasti, että siellä oli tekstit viroksi englanniksi, myöskin suomeksi löytyi. Tekstejä oli tosi paljon, että siellä olisi pystynyt kyllä lukemaan niitä ja siellä oli, niin kuin, oli mielenkiintoista esineistä ja niitä oli koottu sille eri aihepiireitä. ne että Oli sieltä niin kuin viikinkiaikainen koti ja viikinkien tavat ja jumalat ja tavallaan tosi paljon informaatiota, mutta se jäi jotenkin vähän kuivaksi kolkoksi. Niin, siis kun, mä kun myös tän näyttelyä siinä oli siis, mä tykkäsin tavallaan on siitä se, se näytti, näytti. mutta just tämä tylsyys. Et siellä ei ollut mitään mitä sä voit itse koskea. Siellä pystyi tehdä jonkun laivan rakentaa, niin kun silleen et hmm. tabletin näytöltä Eli tavallaan. toisin sanoen että siinä on luultavasti jotain lasivitrinejä ja sit joo, se purkit, joo, ja sit siellä on jotain pieniä näin. korumpalasia. Just näin. Ja just näin. Se. Että, se koko alku oli semmoista. Ja. Että tavallaan ehkä se, että jos tää olisi ollut jossain kansallismuseossa tää nä näyttely, niin, niin mä, tavallaan se, se olisi juuri semmoinen näyttely, mikä siellä on. Laadukkaista ja tavallaan monipuolinen aineisto ja näin. Mutta kun toi, jotenkin tuo paikka on sellainen, että sinne, se siellä, on, siellä on tilaa, siellä on mahdollisuuksia, kun se on muuten niin sellainen, että sä pääset oikeasti koskemaan ja kokeilemaan, siellä on niitä simulaattoreita ja pääset tekemään mm. siellä itse osallistumaan. Ja se on nimenomaan mun mielestä perheille suunnattu, että on, on tosi Ja, se, ja se, Viikinkin, Viikinkin, anteeksi, se titanikkihan oli nimenomaan semmoinen, sillä lailla, että sä pääsit ikään kuin sisälle siihen, minkälaista siellä oli. Ja se oli niin kuin hienosti rakennettu. Niin mä en usko, että yksikään lapsi jaksaa tota näyttelyä viittä minuuttia kauan. Eikä kyllä jaksunut. Siis mun ne juoksi ei. siellä ympäri. Et et siellä oli niin kai ehkä yksi kohta, missä sain vähän kokeilla jotain viikinki... Hattua. Tavallaan siellä oli yksi, yksi tuommoinen kilpi. mutta siellä olisi voinut olla niin paljon enemmän. Niin näköistä sellaista niin kuin ja muuta. Ja videoita, missä on kaikki niin näytellyt videot. <laughs> <laughs> <laughs> tai että ne olisi rakentanut semmoisen, tässä on viikinkki talo, mene eee sisälle ja kokeile. Ja mä oon jotenkin nyt päässyt vähän tosiaan liian hyvään, hyvään makuun. Ai siis niin Ahtis, sillä olisi ollut jotain niin komeita, parakkaa, <laughs> mielejä. <laughs> niin jo niinpä. Miejä jota olisi kosketella. <laughs> No Esimerkki. Niin Natsku silmät oikein silmät. Niin. Niin nyt mä tajusin, mitä se olisi pitänyt tehdä, miten te puutetta nyt koskettakaa. Siitä puuttuu niin. niin. Se, niin. Se, että puhuttu, siis, koska mä olen huomannut sen, että siis aikaisemmin mennään 15 vuotta taaksepäin. Museot oli hirveän tylsiä. Hmm. Ni, niin mä olen tykännyt historiasta, mä olen tykännyt museoista, mutta silti niistä on vähän puuttunut. Mulle oli iso juttu se, kun 2005 mä kävin äh, Dublinissa, menin sellaiseen paikalliseen museoon, ja siellä mä ekaa kertaa olin oikeasti tällaisen, että se oli tosi interaktiivinen, että se kertoi itseasiassa Dublinillaan Dublinilla viikinkiajan historiaa, eli tuota, viikingit on, on niin kuin luoneet sen kauppakaupungin sinne alun perin, ja se museo jäi mulle mieleen, koska se oli ensimmäinen, missä pääsi oikeasti silleen, että hei kosketa tätä, haista näitä mausteita, kokeile niin näitä. Okei, okay, se on monelle sen ajankuvaus oli. Ajankuva Jaa. ja semmoinen, että pääst oikeasti, niin kuin, joku on siis luonut sen näyttelyn sillä mielellä, että miten me saadaan ihmiset kokemaan se viikinki aika. Mm. Miten ne saa pääsee tavallaan elämään itsestä historiaa. Ei vaan kuvittelemaan lukemalla, vaan oikeasti silleen eläytymään. Ja se jäi tosi vahvasti mun mieleen. Se oli ensimmäinen mulle semmoinen Ja näitä on tosi paljon tällaisia erilaisia niin näyttelyitä. Mm. Ainakin se on vähintään lapsille osio, missä on yleensä tämmöstä pientä kivaa. Mm. Niin jotenkin mua harmitti, että tähän ei nyt oltu. Että, että tavallaan semmoinen pikku museo Dublinissa vähitti ihan satanolla. Ja siis ehkä kun just kun sä tuota Dublin-kokemusta, niin tuli mieleen se, että siellä oli kaikki valkosta. Esimerkiksi se oli valkosisvitrinen, mm. se oli hirveän semmonen moderni se Se oli tosi kliininen. Jostain toi, että se oli, joo. Tätä ehkä mä oon sitten katsomaan sitä. No, no en mä kyllä suosittelisi. Niin, että et, mä, mä en tiedä, mitäköhän sen seuraavaksi tulee, mutta tota, mä ehkä odottaisin. Oliko siellä mitään viikinkilaiva, johon pystyi mennä sisälle? No tai ei. Ei. ei. Siellä oli ei. jotain niin kuin, lautoja jostain vanhasta laivasta laitettu, mutta siinäpä se sitten virtuaalisesti sai itse rakentaa viikinkilaivansa. Ja sitten siinä oli, oli, oli semmoset... Oli ilmeisesti kaivettu jostain löydetty kaivauksesta tällaiset naulat, niin tavallaan ne oli aseteltu semmoisilla siimoilla ää, niin kuin että ne muodosti sen laivan keulan. Mutta siis se oli hyvin pieni ja hyvin niin kuin, mitään hanomaton. Siis aika vaatimaton, se oli kyllä hienoa. Siis siitä mä olin vaikuttunut, että onpa hienosti keksitty. Mutta tota joo. No voi harmaa. jäi. Ja ei kyllä, ei Mut nyt siit, oikein. Siis, mä en ollut käynyt aikaisemmin lennonsodamis ollenkaan, niin siitä mä olin vaikuttunut. Joo. Sitä suosittelen siis ihan museona. Kyllä, kyllä. se on musta, kanssa tosi... Se Mulla on ollut niin tyttären synttärit siellä, mm. niin, niin tällaiset joo. kahdeksanvuotiaatkin olivat aivan innoissaan niin ja jaksa kuunnella niitä. Ja se, se, se, se jotenkin, nyt mä oon useamman kerran, edelleen sieltä tulee nyt kerroksia esiin, että niin kuin miten se on rakennettu. Esimerkiksi Miia tajusi, että, tuota, että hei tämähän on rakennettu tällä, että tässä on niin veden pinta. Se on tavallaan ylätaso, ja, missä, missä kävellään ja sitten tavallaan kaikki mitä on sen alla. Niin, tota, se on tavallaan niinku veripinnan aljaa. Siellä on sit sinne pohjaan itseasiassa maalattu se meri, tai vähän tavallaan. Niin, niin. Siis se, se oli jotenkin se, että okei, okay, se meni näin. Siinä on kyllä tuotettu hienosti muusta koko juttu. Otettu se tila haltuun, että se sitä on käytetty niinku, se on iso korkea tila haltuun. Mä ajatellaan jotenkin... kuinka vanha se rakennus on, ja se on mm. silti niin, kuin niin äärettömän moderni. Se on toki kunnostettu. Niin, niin, niin mut kuitenkin joo, siis, siis niinku rakennuksena. Ja joo. siinä on säilynyt se semmonen henkilö. Tykkäsin tosi paljon siitä museosta, mutta tuo näyttely ei saa kyllä muilta yhtään suositusta. Okei, okay. okay. eli risuja. Kyllä, mut oli tuosta Titanicista mieleen, että pitäisi katsoa tää vähäli vähän musiikkiin ja soittaa se Selindioonin klassikko kappaleen. Kestetääks me? <laughs> Paita, Paita <kappale>. ihan pieni. Joo, <laughs> yeah, my heart will go on. Sitten jo avannut glögi vikingit Onks ei... Joo, viking... okay, unohdetaan viikingit. Unohdetaan viikingit. Unohdetaan, okei. Mut okay. puhutaan, hei, viikingit tuli ruotsista, mut niin tulee kuule glögi myöskin. Kyllä. Et, ota... Onks se ruotsista? Mä joskus ajatella, että se tulee Saksasta. No se on joo, siis niinku Gly vain, mut, mut Suomeen glögi, glögi tuli kyllä ruotsista. Mm. Et se on niinku tullut sieltä 1800-luvulla. Ehkä Viro on siis Saksasta. Varmaan joo, ehkä no. ennen. Täällä on, myöskin, täällä on ehkä havaittavissa, Mä tein, miten mieltä te olette, näkyykö tässä glögi eroa tässä niin kuin Suomen ja, ja tuota Viron välillä, koska... Siis täällä ei ää... laiteta manteleita. Ei lainkaan Mut niin täällä täällä on ehkä enemmän tämmösi viinipohjaisia niinku tätä saksalaista glyvain, eli hehkuviinijuomia. Ja mut täällä tos... laitetaan myös niinku joka myös on tämmönen keski Ja itse asiassa tuolla tavalla mä avasin nyt mun glöckli se oli tosi hyvä. Mä niin, aikaisemmin oon aikaisemmin mä siihen. Joo. Joo. koska Suomesta on niinku aika, saattaa olla hyvinkin aika usein on nykyään ehkä alkoholittomia, mutta aikaisemmin tämä on ollut nimenomaan tämmönen kuuma vettä, mausteita ja viinaa. Niin no siis, on 1800-luvulla tämä on ollut miesten talvijuoma, kun no. ollaan oltu hiistämässä. Siis eikö laitettu mitään mehuakaan? No ei välttämättä. <laughs> okay. Että siinä on voinut olla joo, musta herukka, mehu vähän niin kuin antaa väriä, väriin, niin ehkä se on ollut enemmän tällainen Se on niin kuin, sellainen mehu, joka se on maistu. Niin Että myöhemmin olisi tullut erikseen tämmöiset viinipohjaiset, ja ilmeisesti tämä voi tehdä rommiin ja kaikkeen muuhunkin, mutta maa kyllä yleensä aika usein, se on Suomessa nykyään semmoista mehupohjaista, ja sitten siinä saattaa olla vähän terästettä, niin kuin just jotain kirkasta. pitää miettää, että siis mä oon Ja siis mä siis, mun kausi avattiin jo tuossa. mä niinku odotan ja odotan. Syyskuussa. No lokakuun alussa, no. koska syyskuun loppu. Ja sitten sit kun mä niinku haluan, että nyt se on avattava, niin multa onneksi löytyy aina kätköistä joku edellisen vuoden, jolla mä sit pääsen okay. aloittamaan. Lannin. Se on hyvä. Mutta siinä tullista. vaiheessa, kun joulu on loppi, niin sitten mä oon kyllä ihan kurkuun täynnä myös sitä glögiä. Et Joo, sit mun näe melkein timu. joulun jälkeen mä enää uutena, Ei tee yhtään mieltä. Ei. Glö kausi on nimenomaan tätä, niin kuin ennen kuin laitetaan niin mitään muita joulujuttuja, niin glögi on vie sellainen niin kuin vähän neutraali, just mm. lämmin. Mulle varsinkin, kun mä en juo kahvia enkä teetä, niin glögi on ihana talvinen lämmin mm. juoma, mikä oikeasti lämmittää, Vaik vaikka se olisi ihan alkoholiton. niin mutta uudesta no, vuodesta oikeasti siirtyy siihen edes To. Ja se jatkuu niin. Se on niin pysyvä. Se toimii aina, mutta tota, saa muun muassa nyt täällä Tallinnan joulutorilta, mikä nyt on avautu perjantaina 18. päivä ja sieltä tammikuun puolelle 7. päivä saakka niin siellä on Glögiä saatavilla. Tää jouluton... Ja monesta kyllä. Mä Kyllä. Viime vuonna kävin testaimassa vähän eri kojuista. Olen maistanut ainakin varmaan kuutta erilaista, mitä siellä myydään. Onko Tosi... niissä paljon eroja? On niissä eroja. Joo, on. kyllä siellä on, niin kuin, että tavallaan löytyy juuri näitä maustettuja. On, on niin kuin vähän jotain apessiinimakusta ja on, on kirsikkaklögiä ja kaiken näköistäkin. Mustikkaklögiä ja ja, joo, just näitä. ja sitten myös se, että se perinteinenkin... Klöki, niin se on eri, eri maustalla. Esimerkiksi mä en tykkää, jos se on liian makeeta. Mm -hmm. mm -hmm. Joo. Ja tuolla sain valita myöskin sen, että niinku, kuinka vahvaa se on, niin Joo. sitä pystyy ostamaan sieltä vähän eri evahusel. Tori on auki siinä platsilla, eli mikä se on, raatihuoneen torilla, vanhassa kaupungissa, niin joka päivä 10 -7. Ja sitten näitä kuumia juotavia saa ilta yhteen Ja Ei kuulkaa. Pakko vetää tähän nyt yksi Turku-juttu, kun niitä ei ole tänä syksynä oikeastaan ollut. Niin <tum> älä, aina se, jostain aina mutta kerron mä, nyt sitten. Siis törmäsin tässä vaan uutiseen, että myös Turun torille ollaan nyt sitten suunnittelemassa klöki-kojua. Mä joskus... Ihan kuin alkoholillista klökiä. Tää, tää on muuten erikoista, koska siis Helsingin... He, vedäpä tässä nyt Hesaportin. <tum> mä muistan, että mä oon puhuttu joskus tästä. Kyllä. Se on vähän tökeroja, kun siellä on ne aidat. Ja se joo, on se, ja se, ja porzaria, joo ja joo. Ilmeisesti Turkuun on nyt tulossa sama sirkus. Mm. Ehkä se on <tru> <Koska> Sedu Koskisen. Turun toivova. Sedu on aktivoitunut Turussa. Hyvin, hyvin mielenkiintoista. <tru> Mut tota, Tallinnan joulutorilla siellä on, siis tota, siellä on tota, niinku ihan markkinat, käsitöitä, syötävää, juotavaa, myöskin joulupukki löytyy joulupukki ja porot. Porot löytyy. Mä viime vuonna yllätyin, kun siellä ah, oikeastaan se, oli siellä poroja silleen, poroja, mitä ihminen on. vaan surullista, kun ne on siellä ne porot sitten mm -hmm. tönöttää? No siellä ne on. Mm. Mutta ootteko sä käynyt niitä Ni, Niitä siellä voi syöttää ja ja. Niin, sit sitten ilmeisesti siellä on myöskin, myöskin pupuja ja poneja. Ah, Et mä en tiedä miten poneja ne... Poneja liittyy... on, siellä niinku poniratsastusta. Siis asun Lyhyen kävelymatkan päässä kyseisestä torista ja... Yllätys, yllätys, tämähän on ihan niin kuin lasten mm -hmm. tuota, lempipaikka. Ja sitten niinku ilta sinä aina riidellään, että lähdetäänkö taas käymään torilla vai? Mm -hmm. Ja, ja, ja nyt mutta, mutta kun se alkaa niinku puolessa välissä. Ja sit mä muistan viime joulustakin sen, että sit me oltiin itse joulu täältä pois. Ja sit sä tuossa niin kuin just uuden vuoden tienoilla, sä Ja sä metsine sinne torille. Ja, ja siellä on niin kuin, ihan kuin joulu olisi just alkanut, koska sehän on siellä niin venäläisen joulun saakka kymmeneen. Ja ja, niinku ihan, ja nyt ei jaksa enää joululauluja, nyt ei jaksa enää siellä. Se ja tulee okay, mennäänkö kotiin ja, ja laitetaan kaikki lahjat takaisin papereihin ja aloitetaan alusta. Että ja sit on tietysti aivan innosti, joo jes joulut. Mut mä huom... törmäsin samaa viime jouluna, kun tulin takaisin tänne, niin aikamoista mm. meininkiä. Tolta, se on tosi tunnelmallinen tori. Se, se on se on mätti. To Tos tosi kiva ja just, että siellä on, on löytyy, että tavallaan päivästaikaa siellä on markkinat, viikonloppuisesti siellä on myös erilaisia tanssiesityksiä, ohjelmaa, näköistä on siellä, siellä joulupukkipaikalla. Mutta sitten siellä tosiaan ilta-aikaan se muuttuu vähän aikuisten joulutoriksi, että siellä on oikeasti on, voi pitää vaikka lökiä maistelukierroksen siellä jos Ja haluaa. siellä itse asiassa on muuten ihan oiva mahdollisuus, mähän aina tästä kansanperinteestä niin siellä pääsee näkemään myös tätä virolaista kansantanssia ja kansanmusiikkia. Niin se on totta siinä lavalla. Sen, mm. sen lisäksi siellä on mun mielestä ihan hyvä katsaus ruoka ru ruokakulttuurista, siellä saa ostaa erilaisia juustoja, hunajaa ja leipää, mm. ja sieltä voi tehdä ihan oikeasti tämmöisiä oikeesti tämmöisiä joululähe löytöjä. Niin no, Suosittelen. Oikein kiva. Mä kanssa odotan, että pääsen sinne, sinne sitten tota aloittamaan myöskin. Torilla tavataan. Torilla <hysy> tavataan, <hysy> kyllä. Mutta hei, nyt ei kuunnella tota, kansanmusiikkia, vaan kuunnellaan tällainen uusi biisi kuin Conrad, äh, tämmöiseltä artistilta kuin Sean. I can feel Mä tiedän, että jo jonkin aikaa asunut Virossa. osatte Viroa. Viron kieltä. Oletteko opetelusta? Öö, en varsinaisesti. Mulla oli suurit suunnitelmat niin ottaa se haltuun, mutta sanotaan näin, että tällä hetkellä on olo vähän niin kuin koiralla. Eli, eli tämän kielen suhteen. Eli, eli ymmärrän, mutta en osaa puhua. Oh, okay, hmm, joo. joo. Hyvä vertaus. Hmm. Toi on kyllä joo. Ei, mä, mä, mä en täytyy sanoa, että en kyllä ymmärräkään. Et mä osaan ruokalistan, mä osaan lukea virukset, en välttämättä tarvii, tarvii suomen tai englanninkielistä. Ja sit mä osaan sanoa tere. Ja siihen sest jää. Siis joukkokko myöntaan, että itsellä oli suuret suunnitelmat ja kävin sen peruskurssin ja hankin kaikki kirjat ja muuta, mutta tota... Ei se oppi valitettavasti lukematta, että tota, ei, no, jo, ei. Joskus nolottaa, kun tapaa sitten hmm. tuota, jotka puhuvat niin hyvää suomea. Joo, tai sitten suomalaisia, jotka puhuvat mm. tosi hyvää mm. viroa ja sitten on niinku, joo. No joka tapauksessa mä vähän selvittelin, löysin tämmöisen mielenkiintoisen jutun siitä, miten lähellä suomen ja viron kieli itse asiassa on toistaan ja mihin tämä nyt sitten perustuu. Se on mielestäni yksi muuten syy myös siihen, niin että tavallaan se puhumisen aloittaminenkin, kun on niin paljon sanoja, jo, jotka, jotka, jotka on samoja sanoja, mutta merkitys on eri, niin sit mm. sitä aina niinku mm. miettii. Että niin, se Siin voi suunsaadaa. tehdä aika isoja niinku sudenhuoppia, pitää kyllä. väistellä, et, et ei sano mitään mm. hupsua, mutta tota, mä tiedän, ehkä se on vähän hauskaakin sitten, jos puhuu puusaheinää. Mikään ihan niin, mutta siinä joka tapauksessa puhutaan... Kanta-Suomesta, ja tämä on itse asiassa vähän hämävä nimitys, koska tämä Kanta-Suomen kieli, niin se on oikeastaan lähtöisin täältä Virosta, mutta sitä kutsutaan kanta koska Suomi on aika iso kansa, ja me ollaan tää vähän niin keksitty, tai suomalaiset tutkijat on tätä kieltä lähteneet selvittelemaan, niin sen takia puhutaan Kanta-Suomesta. Ja sitten tässä Kanta-Suomessa, niin siitä on sitten lähtenyt eriytymään muita kieliä, niin kuin Viro ja Suomi on tullut nämä omat, omat tota, kielet, ja, ja Miksi nyt sitten on ajateltu, että Viro ja Suomi on molemmat kuulunut tähän niin liittyy esimerkiksi sitten tähän niin kuin läheiseen maantieteelliseen sijaintiin ja sitten toisaalta samantyyppisen sanastoon elikkä esimerkiksi mennä -verbi on viroksi minema, Eli elikkä on tosi lähellä ja sitten minä-on-ma tämän tyyppisiä on paljon, että on niitäkin, että on maito tarkoittaa oikeasti piimää tai niin kuin maito on piimia näin, että on, mutta on ihan tämmöisiä selkeästi samoja sanoja. Ja sitten paljon on lainattu myös muista kielistä, niin Venäjästä, ja ne on ne lainasanat tullut suoraan sellaisenaan sitten... Tota, niin, nyt Viron kielestä? Sekä Viron että Suomen. Mm. Et siitä on päätelty sitten, että nämä on ollut samaa kieltä alun perin. No, joo, koska musta, ehkä se on tullut myöhemmin, mutta myös, musta Viron kielessä on myös enemmän niin kuin lainasanoja saksan kielestä, niin sitä taas suomen kielessä mm, joo, ei joo. ole. Joo, mutta siis nyt puhutaan ihan niin kuin ennen ajanlaskun alkua, kivikaudesta ja sitten myöhemmin Okei. rautakaudesta, eli silloin ei ole ehkä ollut vielä niin näitä kaution rajoja ei joo, joo, eikä tämä ole ollut joo. Eli tota, joo, siis Kanta-Suomesta on tullut sitten myöskin Itämeren suomalaiset kielet, johon kuuluu muun muassa Websa ja Liivi ja sitten tosiaan Suomi ja Viro. Nämä olivat sellaisia esimerkkejä, mitkä mä löysin, ja Unkari. Mutta Unkari on sellainen, joka aika vähän itse asiassa muistuttaa, ja ne kuuluu siis tähän uralilaiseen kieliperheeseen. Öö, no, missä sitten tätä kieltä kantasuomea puhuttiin, niin tästä on ollut alun perin semmoinen, tai alun perin, mutta tästä on ollut semmoinen teoria, että sitä olisi puhuttu Baltiassa, ja se olisi sitten sieltä siirtynyt vasta Suomeen. Mutta sitten tämä teoria on kumottu, koska, koska tota, todettiin, että Suomessa on kyllä puhuttu suomea jo ennen tätä niin kantasuomen kieltä. Tämä on vähän nyt hämävää, kun mä puhun suomesta ja suomesta, mutta ne on tavallaan kaksi eri kieltä. Ja, ja suomessa sit, miksi, miksi tähän on päädytty, että siellä on jo aiemminkin puhuttu suomea, eli silloin ennen ajonlaskun alkoa, 500 ennen, niin öö, on sen takia, että Suomesta on niin paljon löytynyt tällaista lappalaista kulttuuria ja saamen viittaavia. Eli se saamen suomi on sitten ollut siellä tavallaan vaikuttavana. Ja sen takia Voidaan todistaa, että Suomessa on ollut asutusta jo ennen sitä ajanlaskun alkua. Mä sanoinkin tosiaan, että kantasuomi on lähtöisin Virosta ja sitä puhuttiin tosi pienellä alueella. eli Nykyään voitaisiin ajatella, että se olisi Suomenlahden eteläpuolella, sitten Viron koillisosissa, Inkerinmaalla ja Pietarissa, siellä Pietarin kaupungissa. Ja sieltä se on sitten lähtenyt, tai ihmiset ovat lähteneet Suomenlahden yli. Länsi-Suomeen ja sitten Karjalan ja kannnak kannaksilta Itä-Suomeen. Ja sitä kautta se on levinnyt sit suomeen se kanta-Suomen kieli. Ja, äh, joo. Aika hajataan toisaalta, kun ajatellaan mm. niin. sitä meidän miten... Mutta Toisaalta se on ollut myöskin, että ne on, missä ihmiset ovat asunut, että Suomi on suurimmaksi ollut erämaata siihen aikaan. Mm -hmm. Että just ne keskialueet, niin siellä, ole, siellä on ehkä ollut vähän semmoista saamelais- eramaa viljelyä ja, ja jonkin verran just että ilmeisesti silloin on niin kuin, en tiedä, onko onkohan porot ollut niitä tälläs ilmeisesti tavallaan sen, sen, sen suuntasta karjan hoitoa miksi että tavallaan kuljetaan niiden ah, eläinten me. niin mm -hmm. niin Joo siis joo, ja siis oli mielenkiintoista se että et kantasuomi kanta-Suomi on rautakaudella 500 ennen ajanlaskun ajan laskun alkua 1100-1100 jälkeen ajalaskun alun, niin silloin se on niin kuin rantautunut Suomeen niin se on aika pitkä aika. Ja sinä aikana sitten saamen, kieli, siis saamen kieleen pohjoituva suomen kieli on vetäytynyt sinne pohjoiseen. Eli, eli silloin sitten suomen on tavallaan ottanut haltuunsa sen, sen niin alueen, missä se nykyään on. Ja niin, siis muutettiin Suomeen aika maltillisesti, mutta sitten tällaiset kauppasuhteet piti yllä sitä, sitä kielen Kanta-Suomen kielen kehittymistä. Kanta kielen kehittymistä. Ja puhutaan tällaisesta sepra-kaupasta, eli ystävän kaupasta. Ja Sepra tarkoittaa siis ystävää. Ja, ja se tarkoitti siis tällaista yhteenpitoa että virolaisilla oli ystäviä Suomessa ja sit suomalaisilla oli ystäviä Virossa ja he sitten täällä kantasuomella kommunikoivat. Ja sit molemmat käytti sitä, että mä kuullut, jos semmoisen jutun, mä en tiedä kuinka totta tämä on, tätä ei mainittu missään, mitään, mitä tota luin, mutta että Turun olisi kehittynyt tästä kantasuomen kielestä. Alun perin Sitten tulee nää... toinen Turku <hah> Ni niin tässä. Tulee, mutta kun tämä on minusta mielenkiintoista, että kun silloin kun mä muutin tänne, niin mä ajattelin, että kun se kuulostaa aika paljon Turun että jos, jos, jos oikein rupeaa kuuntelemaan, jos kuuntelee sitä Turun semmosta oikein vahvaa murretta, niin siinä on tosi paljon samaa, että ne sanat katkevat, ja on tietynlaista niin kuin intonaatiota, mitä, mitä täälläkin. Mutta joo, anteeksi, na, Turku viittää. <tuhun> <tuhun> Mä jäin oikein miettimään sitä. Sitten Sitten ehkä sit, sä ootkin sit. muuttunut vähän niin salaa turkulaiseen kaupunkiin. Mm. Älä nyt rupea pelottelemaan. <tuhun> Sen takia sä et oo opetellut sitä viroaksuusta. Niin. Tuntuu, että no. sä opittelisit... <tuhun> No joo, no joo. mutta siis, joo, siis tämän kaupan kaupankäynnin lisäksi niin oli sitten noimakauppoja, eli suomalaiset noin tänne ja toiseen, toiseen suuntaan. Tota... Joo silloin siis. Jo silloin siis. Ja, ja siis suomalaiset on kalastajakansaa, niin he ovat tuoneet tänne kalaa, ja sitten taas viralaiset on tehnyt maataloustuotteita, mitä on Suomeen. Eli vähän tällä yksinkertaista, mutta no, tämmöisiä juttuja on vaihtunut. Ja nyt sitten 2010-luvulla on tutkittu vielä tämän kielen lisäksi, geeniperimää, eli suomalaisten ja virolaisten geeniperimän yhteyttä. Siis Tämä on Suomen molekyylilääketieteen instituutti tehnyt 2010 tämmöisen tutkimuksen, ja siinä on aika laajasti sit otettu suomalaista geeniperimää tarkasteluun. Sitä on verrattu virolaisiin, itäkarjalaisiin, ruotsalaisiin ja keski geenkantoihin. geenikantoihin. Sitten on tota, todettu, että itse asiassa Suomi on lähimpänä ruotsalaisia ja virolaisia, mutta sit taas ja sitä selittää siis tämä maantieteellinen läheisyys ja sitten toisaalta se, että Suomi on ää, niin oma, ryhmä, oma ryhmäntä. Eli ei ole itse pelvytty, niin mistään vaan ollaan, ollaan oltu täällä. Tai... Tämä on ihan niin välihuomautus. Joo. Tota, silloin kun olin pikkasen nuorempi ja te vielä edes ehkä. Ja kävin koulua, nyt mä kuulostan ihan <laughs> <laughs> tota, siis silloin, siis silloin kun puhuttiin suomen kielestä ja suomen... Niin kuin, sukulaiskielistä, niin kukaanhan ei koskaan puhunut Virosta, joo. Se, oli, se oli aina se Unkari. Joo, tämä on It's aika so, uusi juttu minun mielestä 1980-vuotia. Ja mukaan... minusta niin tuntuu ihan niin kuin idioottimaiselta, koska enhän minä ymmärrä Unkaria, niin. ei, mutta se... kyllä minä ymmärrän Viroa. Joo, niin. joo. Ja, ja ne... tästä niin pidettiin niin kuin se on se meidän sukulaiskansa. Ja siitä on kyllä puhuttu minullekin tosi paljon. Minä Ainakin on käyty kouluani, niin on puhuttu siitä, miten Unkari on se sukulaiskiel. Joo. Ja mutta, siellä on kai niin gramatiikassa jotain yhteyttä. Joo, siellä on sa samalta yhtä, että on näitä sijapäätteitä ja muita, mutta siis eihän siellä, kielellä vaan, niin kuin, siellä ei, ole, ei ole mitään tunnistettavia sanoja no, edes. Ei se edes, voi et, niin Ei, ei. Ja se kirjoitus et... asuu myös aika erilainen. Joo. Niin on, joo. No. Mutta joo, tosiaan todettiin, että Suomi on lähimpänä ruotsalaisia virolaisia tässä geenitutkimuksessa, mutta itse asiassa virolaiset on vielä lähempänä liettualaisia, latvialaisia ja puolalaisia sekä sitten länsivenäläisiä. Ja nyt selittää se, että heillä on niin suora yhteys sinne, mutta mm -hmm. Suomen taas Suomeen ja on tämä meri. Ja se on myös estänyt suomalaisia tutkeutumasta niin hirveästi muihin kansoihin. Et sen takia Suomessa on semmoinen uniikki geeniperimä, että me ollaan se mereen. Mutta jotenkin tavallaan, mun mielestäni on huvittavaa että tästä aiheesta tehdä tutkimuksia, kun tuo nyt on, on aika loogista sitten, mm -hmm, että. Mm -hmm. että... Mutta se jotenkin halutaan niinku... todistaa. Kyllä, se on jo, niin. Mutta ei oikeasti nähnyt niitä, kun on nyt kieltänyt Tuota, sosiaalisessa mediassa videoita, missä niinku ihmiset käyttävät siis geenitutkimuksissa ja sitten heille selvitetään, että mistä kaikkialla he, heille, heille tulee perimää. Ja tavallaan tämä on ehkä ollut tämmöinen niin osittain rasistinen, tai tää, tavallaan sit halutaan vähentää rasismia, koska on ajateltu ihmisiä, jotka sanoo, että et, et, hän on ainakin sataprosenttisesti valkoihoinen. Ja, ja sitten sieltä, sit sieltä paljastuukin, että hei, että niin et, tavallaan ei tietenkään voida sanoa, että mistä kaukaa tämä tulee, mutta että sä olet 5-prosenttisesti sitä ja 10-prosenttisesti tästä, tästä, mm. maasta tai tavallaan siitä, siitä niin geeniryhmästä. Niin mun teki ihan hirveästi mieli sen. Se, Se olisi ihan todella jännä. Koska mä, mä Mä veikkaan, että mun tapauksessa sen nyt aika tylsää, tylsästi niin kuin tämmönen hyvin, hyvin todennäköisesti suomalainen, turkulainen tavallaan sieltä, pienet piirit, mutta mullakin on kyllä, siis sukua tulee ympäri Suomen, niin mä oon ihan tavallaan varma, että kyllä sieltä niin kuin jotain varmaan, sä tämmöstä mennään muutama sata vuosi taaksepäin, niin eihän sitä tiedä, mistä, mistä niitä mm, ihmisiä on tullut. Varmasti. Ja on, tavallaan ihan. se olisi tos, tosi mielenkiintoista ja avartavaa päästä tällaiseen geenitutkimukseen. Se olisi Joo. Mä tiedän jo ihan niin kuin pienemmässä mittakaavassa, että ihmiset, sanotaan esimerkiksi tämmöisiä hyvin isänmaallisia suomalaisia, joille se niin kuin tämmöiset asiat kuin pakkoruotsia, mm. ja aiheuttaa niin kuin suuria näärän ja, ja kaikki ruotsalaiset nimet ja, ja No, niiden suuri kauhistus ja sitten ne menee sukututkimuksiin ja sitten sieltä paljastuukin, että ne on itse asiassa ollut joku ruotsinkielinen <tos> suku. No niinhän se suaa su suomalaisissa melkein kaikki. ellei et tule ihan jostain Kanta-Hämeestä, missä saat niin niin oikeasti oikeesti paikanimeen. Niin ja mm. tavallaan se, että mun on yksi kaveri, joka, joka on, on niin kun hän sanoi, että hän pystyy sekä isän ja äidin suvut selvittämään 300 vuotta taaksepäin siihen samaan kylään periaatteessa. Että niin tota, niin et, et se, se, se suku ei, ei silloin ole jo minnekään lähtenyt, mutta ehkä sen takia tää mun kaveri onkin tämmönen maailmanmatkaaja, hän on kyllä nyt riitti, No mutta sä sanoit, että on jännää, että tätä tutkitaan, niin tänä vuonna tästä loppuvuodesta pitäisi valmistua jatkotutkimus sitten tähän niinku, hommeliin okay. Että saan nähdä, mitä sitten siitä odotetaan. En olekaan no. löytänyt, vielä näitä tutkimustuloksia. Se on sitten niinku mullistava valjastus? Suomalaiset ja virolaiset ovat sukulaisia. <tos> tii, tii, tii. niin, hyvä tekevän, niin kirkia, <tos> ja mut hei, Tähän väliin voitaisiin ottaa musiikkia virolaiselta Mari Pokiselta. Tämän kappaleen nimi on nyt Söpradelle. Otetaan se vähän tälleen ystävä hengessä. Sõbrat tulge ja istume maha, mul on vein ja ilmatu vaeg. Sellel hetkel just teiega tahan olla koos ja teha näer, leitke maega, et kohale tulla. Ole tarvisti ta suud, me lihtsalt just teise olla. Ja minä olen ka, ja minä olen ka. Mul on alati ollut ükskomme, igat seda kumma teine. Ja kui mitte täna siis hommel, kysin kindlalt, et kuidas te näe. Olen te jaoks siis, kui on vaja ja kui pole olen ikkagi. Mulla on kaks ket, olen kallistaja. ja mulla puni. küläb nyt Sest nüüd ma tean, et igapäev Sest te olette siin, olette siin ja minä teie ka. Olin äsken Viikinkin näyttelyssä, mulla olisi myös näyttelyaiheista asiaa tai, tai jutunjuurta, mutta tämä on nyt näyttely, jossa en ole vieläkään niin kysymys on Modiglianin näyttelystä, joka juuri avattiin Helsingissä Ateneumissa, mm -hmm. ja Modiglianihan on italialainen 1284 syntynyt maalari, ja tässä näyttelyssä on esillä noin sata teosta, ja se on laajin tämän, hänen, tämän taiteilijan esittely, Skandinaaviassa koskaan, tämä on tosi, tosi merkittävä. Mä oon joskus ollut Modiglianin näyttelyssä, mutta pienemmässä. hän tuota, on taiteilija, hän on siis syntynyt Italiassa, mutta suur, suurimman osan ajastaan ja, ja tästä taiteilijaelämästä hän vietti siellä Montparnasissa ja Pariisissa. Tuota, hänen vaikutuksensa myöhempään taiteeseen, esimerkiksi Picasson töihin, on aika, aika selkeä. Modiglianian on sellaisia, hyvin semmoisia pitkänaamaisia ihmisiä. Mutta tota, mulla ei ole itse tarkoitus puhua nyt sen enempää tästä, tästä taiteilijasta tai näyttelystä, ja siihenkin siitäkin voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta sen sijaan mä haluaisin puhua taideväärännyksistä, koska Modigliani on yksi kopioidumista taiteilijoista. Ja tämmöisiä aitoina kaupattuja kopioita on kaupattu ihan täällä Suomessa saakka väärännyksinä. Taiteen vääreintämisillä aika pitkät perinteet, eli jo Rooman valtakunnassa väärennettiin antiikin Kreikan veistoksia, mutta silloin tietysti tämä syy oli varmaan vähän eri kuin nykyään, eli siellä ei ollut vaikuttaminen raha tai valta, vaan enemmänkin tämmöinen ö, Kreikan taiteen ihannoiminen, jota haluttiin sitten toteuttaa myös siellä Roomassa. Ja tuota, kun me ruvetaan sitten puhumaan taidevääränneksestä siinä muodossa, kun se on nykyään, niin se on ehkä alkanut silloin renessanssiajalla. Ja renessanssiajan maalareista puhutaan tämmöisellä yhteisellä nimityksellä kuin Old Masters, eli on, on ne sitten Italiasta tai Hollann, Hollannissahan oli paljon Saksassa. Ja silloin oli hyvin yleistä, eli tavallaan aika oli taiteessa se aika, jolloin taiteen ja sen työn arvonsa alkoi vaikuttaa myös sen, sen taiteilijan, sen tekijä, eli taiteilijoilla rupasi olemaan nimeä. Ja taide ollaan joskus puhuttu aikaisemminkin taiteesta, eli taide, kun ei ollut edes sanomalehtiä, ja, ja, niin taide toimi myös tämmöisenä ikään kuin kommunikointivälineenä, ja, ja näitä taiteilijoita arvostettiin paljon. Ja kun oli tämmöisiä arvostettuja, Mestareita, niin oli hyvin yleistä, että he ottivat apupoikia, jotka sitten opiskelivat taidetta sillä lailla, että he kopioivat näiden ihan täydellisiä kopioita näiden oppimestareidensa töistä. Ja, ja tota, usein nämä mestarit sitten myivät niitä tauluja ihan vaan saadakseen jotain korvasta tälle oppityölleen. Silloin ehkä vaikuttimet ovat olleet muuta kuin myydä, myydä sitä aitoina, mutta sitten kun menee vuosia ja vuosia ja satoja mm. vuosia, niin silloin näitä mestareiden näitä kopiotöitä on alettu myymään aitoina, mm. vaikka ne on todellisuudessa ollut ja mä Itsekin olen jollain lailla pikkasen ollut, enemmänkin harrastusmielessä, mutta kuitenkin tekemässä taiteen kanssa ja Mulla oli tuommoinen tapaus, oli, oli moneen työ 1200-luvun alusta ja se, se oli tota, perhe oli perinyt sen ja Tädiltään ja heillä ei ollut kauhean tarkkaa provenanssia eli sen taitalun historia. ja Se lähetettiin sitten Pariisissa on kuuluisa taidearvioitsija kun, tai yritys kuin Wildenstein se lähetettiin sinne niin ja mäkin näin sen Arvio, mitä sille on tehty. Eli siitä oli otettu maalianalyysiä, eli, eli arvioidaan, että onko se maali, ne pigmentit, mitä siinä aikana käytettiin, eli maalithan tehtiin niitä eri mm. kuin nykyään, että, on, että onko se vanhaa maalia ja onko se kangas, minne se on maalattu, niin onko se, onko se vanha kangas ja, ja tota, onko se työ, oliko se tyypillinen niin kuin moneen aihepiiri ja kaikkea tämmöistä näin. Ja, ja silloin, Silloin Wildersteinilta tuli arvio, että 95 prosenttia ovat prosenttisesti ovat varmi, varmoja siitä, että se on aito moneen. Mutta koska siinä oli se 5 prosentin mahdollisuus, että se ei ole, niin sekin oli sellainen työ, että sitä niinku arva galleristi uskaltaa silloin koskea, koska si, mm -hmm. si, si, sulla, sulla menee maine ja kunnia, jossa sitten ja tuleekin. sen verran iso virhe on. Ja siis taide, taide, Taide, koko taidealallahan liikkuu ihan hirvittävän suuri rahat. Me kuitenkin puhutaan tauluista, jotka voi maksaa monta kymmentä, jopa sata miljoonaa. Mm -hmm. Eli ei ihmekään, että, että näitä ammattirikollisia on myös mukana taidemarkkinoilla. Ja on siis ihmisiä, jotka maalaavat kopioita, tietoisesti väärentävät niitä. Ja sitten on myös niitä, jotka tietoisesti myyvät kopioita aitoina. Eli alalla kyllä kuohuu tällä hetkellä aika paljon ja, ja tuota, koska kysymys on isoista rahoista niin on paljon tapauksia, joissa näitä taideasiantuntijaa uhkaillaan. On paljon tapauksia, joissa joku taideasiantuntija on todennut jonkun työksi, työn väärennökseksi, mutta se on sitten palautettu kaikessa hiljaisuudessa tälle omistajalle takaisin, koska hän on ehkä maksanut siitä isot rahat. Eli tavallaan siirretään sitten ehkäpä tätä vahinkoa eteenpäin. On tietoisesti paljon ihmisiä, joita on uhkailtu, ja sen takia moni, moni ei sitten uskalla tulla esiin, jos, jos selviää, että joku työ onkin kopio. Ja miten näitä, ikään kuin tavallaan tehdään, sit näitä kopioita niin, niin Suomessa suurin osa kopioista, eli arvioidaan, että Suomessakin noin viidennes tällä hetkellä, yleensäkin täällä olevassa taiteesta, on väärännyksiä. Oho. Ja, ja Tyypillinen niin suomalainen väärennys on se, että saatetaan, jos puhutaan nyt vaikka jostain nelimarkasta, niin ostetaan jostain kirpputorilta joku sen ajan taulu, joka voi olla vähän nelimarkkatyyppinenkin, eli siinä tavallaan toteutuu jo se, se maali ja se kangas ja katsotaan usein, siis niin taideasiantuntija katsoo usein esimerkiksi taiteen, sen taulun taakse ensimmäisenä, että minkä tyyppiset puut ja miten, miten se on liimattu sinne haistellaan, eli sit löydetään tämän tyyppinen taulu ja sitten se vaan signeerataan uudestaan. Eli siihen väärinnetään se nelimarka päälle. Tämä oli tämmöinen yksi äh, särjestönhienyä esimerkiksi hyvin kopioitu mm. taiteilija Suomessa. Mutta sitten on, on semmoisia väärennöksiä, joissa tavallaan väärennetään, että se näyttäisi sieltä. Esimerkiksi Ranskan kansallistaiteilijan Goia moni on semmoisia. On, on maalattu taulu, joka on aihepiiriltään semmoinen, että koja on sen maalata. Ja se on, käytetään niinku sitä Sivelin tapaa, millä hän maalaa. Ja sitten siihen laitetaan koja. Sitten on niitä kopioita, jotka on niinku suora kopio alkuperäisesti. Et siinä niinku jokaista pientä pilkkua myöten, niin si tehdään sen alkuperäisen. Joo. Mm -hmm. Ja sitten just tämä signeeraus. Mutta miten se toimii, että jos on suora kopio, niin yhtäkkiä sulla on kaksi, kaksi tavallaan tai useampikin sitä samaa teosta, niin miten se voit todistaa sitä, että niinku et mi, mistä se sitten... No, se, se, et, se, että mikä niistä on aito ja alkuperäinen, kumpi on kopio, jos on tavallaan on? tehty, tehty niin Tehdään kopio jostain. Niin. No ensinnäkin se, että kuinka tunnistat väärennöksiä, on tietysti se, että onko se kopio tehty samana vuonna. Mm. Et se nyt on ensimmäinen. Eli tavallaan se aihepiiri. Eli siinä moneenkin tapauksessa niin, niin haettiin sitä aihepiiriä. Siinä no. jopa todettiin, että se maalaus esittää jotain aluetta Ranskassa, jossa moneen vuonna se ja se vietti aikaa. Mm. Eli siinä toteututaan aihepiiri. Sitten on tämä tyyli, tämä sivertimme jälki, koska se on vähän niin kuin allekirjoitus. Niin on no, joo, se niin. on oma, oma tota, jälkisellä. Sitten tehdään tämmöisiä infrapunakuvia, eli katsotaan, että, että siellä saattaako siellä alla olla joku toinen. Eli tavallaan sitä tehdään myös, että ostetaan vanhoja tauluja, sit siinä on sitä vanhaa maalia edelleen, mm -hmm. siinä on se vanha kangas. Ja sitten sen päälle vaan tehdään se väärennys. Mm -hmm. Ja infrapunassa se silloin näet, että onko siellä alla joku toinen työ. Sitten sit hän analysoi nimenomaan sitä maalia. Ja, ja tota, sit yksi hyvin merkittävä esimerkiksi silloin, kun ihmiset ostaa kallista taidetta, niin ne vaatii provenanssin. Eli provenanssi on yhtä kuin sen taulun historia. Ja silloin sen taulun omistajan pitää osoittaa sen taulun historiallisista, että Kun puhutaan nyt... No jos puhutaan jostain vaikka Picasso, niin se, se on helpompi näyttää 50-luvulla. Sun pitää näyttää, että missä näyttelyissä se on ollut esillä. Pitää olla sivu- ja näyttelykatalogeista. Ja, ja kuka on ostanut keneltä, että mikä on ollut sen taulun matka. Mm -hmm. Sitten tietysti kun me puhutaan tämmöisistä oldmastereista, jotka on niin monta sataa vuotta vanhoja, niin se ei ole enää niin helppoa, että siellä on sel selkeästi katkoksia. Sillä on tämmöinen, just tämmöinen niin infrapunat ja, ja kaikki tämmöiset tulee vielä sen tärkeämmin esille. Jyväskylässä on itse asiassa Pohjoismaiden ainoa taidetutkimuskeskus. Ja siellä selvitetään nimenomaan tota taiteen alkuperää. Ja siellä on siis siellä on sekä taideasiantuntijoita että, että kemistejä, jotka yhteistyöstä sitten seli, selvittää sitä niin, että onko se taulu todellakin se, mikä siinä väitetään olevaa ja riippuen sen, sen taulun iästä. Ja, ja koosta ja toteutuksesta, niin se on kahdesta neljään viikkoon, kun yhden tämän selvitystyö tehdään, että miten halpaa se on. ei missään mm, nimessä oi, ole. Varmasti. Sitten tuossa oli reilu 10 vuotta 2004, oli Dalin Dallin, äh, oli satavuotisjuhla. Ja sen yhteydessä sitten Suomessakin järjestettiin suuri Dalin näyttely. Se järjestettiin tunnetussa galleriassa. Ja, ja tuota, sitten kuitenkin siellä niinku joidenkin taideasiantuntijoiden epäilyt heräsivät ja, ja poliisi ratsasi sen näyttelyn. Ja paljastui, että 20% siellä esillä sekä myynnissä olevista töistä oli väärännyksiä. 80%! Huh, kyllä! Ja <tuh> tämä, tämä taidekauppias, joka, joka tuota, oli sen näyttelyn koonnut ja järjestänyt, niin kun hän, hän jäi, jäi kiinni tästä huijauksesta, niin hän teki itsemurhan kaksi viikkoa sen jälkeen. koska ura oli siinä. Sun maini meni. Mm -hmm. Että tota, nää on, nää on juttuja. Siis Joo. että maalaustenkin takia tehdään murhia. Mm -hmm. Mutta Mut, on kaikissa <tuh> leffoissa, ne aina va varastaa näitä maalauksia, piirtääni irti ja rullaa <laughs> ja sitten ne kuulee ne lähtee. Se yksi klassikko on tämä Mr. Bean, kun se, se ottaa vielä Mona Lisa tai minkä se on. Siis Ei se ollut Mona Lisa kuin joku vastaava. Se Orson Welles taitaa olla ensimmäinen, <laughs> joka on tehnyt elokuva, niin taiden väärittämisestä nimenomaan. Nyt, nyt sä puhut tavallaan siitä tavallaan mm. taiteen arvosta, Siis ihmisethän sijoittaa taiteeseen melkein kahdesta syystä. Et on niitä, jotka niin kuin, se on sydänemme asia ja, ja ne si sijoittaa sen takia, mm. että ne niin kuin, äärettömästi ihanoa ja, ja rakastaa taidetta ja haluaa sitä ympärilleen. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka sijoittaa taiteeseen ihan puhtaasti sijoitusmielessä, eli ne hakee nostoa sille ja sijoitukselle. Arvanousu. Kyllä, mm -hmm. ja, ja tuota, taidesijoittaminen on myös sen takia suosiossa, että esimerkiksi, jos nyt verrataan esimerkiksi kiinteistösijoittamiseen, mm -hmm. niin kiinteistösijoittamisessa, joo, haet nousua sun sijoitukselle, mutta siellä on myös kuluja. Ja monessa maassa sä joudut maksamaan aika korkeata, sen, sen lisäksi, että sulla on jotain juoksevia kuluja, se joudut maksamaan myös niin vuosittaista veroa, kiinteistöveroa, jotka on, on mm -hmm. esimerkiksi Espanjassa se on, se on tosi korkea, joskus jopa 10 prosenttia kiinteistöveroa, mm -hmm. mutta taide, taidesta sä et joudu maksamaan minkäännäköistä omaisuusveroa. Ja niin taide sitä. on ehkä myös vähän varmempi kuin sitten taas Eikö siihen liity kuitenkin paljon niin nämä ja niin miten But, asuntokauppa kehittyy? Yllättäen kyllä myös mm. taide on. Sielläkin on trendejä. Eli tällä hetkellä mm. esimerkiksi me voitaisiin kuvitella, että joku tämmöinen monta sataa vuotta vanha Old Masters. Puhutaan vaikka gojasta, niin, niin, niin joku upea Goian työ, niin Pystyt omistamaan sen alle kahdella miljoonalla, joka sekin on ihan äärettömän suuri mm -hmm. raha. Mutta sitten me puhutaan vaikka Mark Rotkosta, joka on 1900-luvun alussa vaikuttanut avantgardisti taiteilijaa. Niin hänen samankokoisesta työstä, jossa on siis kolme neliötä eri värisiä, mm -hmm. niin 30 miljoonaa on se niin sopiva lähtöhinta, niin, Koska se on trendi tällä hetkellä. Mä ymmärrän tavallaan sen, että on eri taitoja tai muuta, mutta... Mutta tämä ei ole niinku arvokysymys, Jos tää on niin. niin voiko sen arvo laskea? Kyllä, kohteen, kyllä. sen arvo voi laskea. Eli Picasso on nyt esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, mm -hmm. niin, että tavallaan tä tällä hetkellä Picasso on laskussa. Eli jos mm -hmm. sulla on Picasso, niin sitä ei kannata myydä nyt. Eli, no joo, eli nyt niin moderni taide on, on nousussa. Joo. Eli siellä on samalla lailla yllättäen mm -hmm. kyllä. KRP vielä niin kuin näistä väärännyksistä, että Vantaalla keskusrikospoliisilla on taltiotuna tällä hetkellä yli 600 taideväärännystä. No, niillä on aikamoinen oh, tämä, tämä Minkkinen muistaakseni oli tämä taidekauppias, joka sitten päätyi itsemurhaan, kun mainen meni, niin hänen kuolin pesänsä, eli nämä kaikki NS- Dalit, niin mm. ne myytiin huutokaupassa, mutta eihän niitä myyty aitoina, ne myytiin, niin ne, myytiin, ne myytiin vaan sinä, sinä arvona, mikä ne on sun mm. silmissä, eli niin niille on sitä tavallaan sijoitusarvoa. Niin, niin, aivan. Oliko hän siis ammattiväärän? tai niin hän teki ei, sitä hän, näistä, kau kauppias. hän oli taidekauppias, mm. joka... joka mm, saa, mutta... Mä veikkaan, että hän oli, hänellä siellä oli mm. myös aitoja. Mutta kun hmm. nämä rahat on niin valtavia, niin tavallaan se kiusaus käy. Niin, niin hän tiesi tekevänsä Kyllä, juh, hän tiesi tekevänsä. Hän oli siis siellä, oli paljon, nähty paljon vaivaa siitä, niin että oli tehty tämmöisiä niin sanottuja oikeita dokumentteja, joilla mukamassa todistettiin Eli tota, hirveän usein, kun joku ostaa jonkun taulun, niin no sama on vähän itse kuin kiinteistö. Hmm, halutaan tietää kaikki siitä. Ja halutaan tietää kaikki ja sitten tehdään jotkut tämmöiset home-testit Samoin usein, kun sä ostat sen taulun, niin sä et luota siihen todistus, aitoistodistukseen, jonka se myyjä sulle antaa. Sen takia niin kuin tavallaan ostaja niin kuin nojautuu siihen provenanssiin ja sen lisäksi tehdään sitten vielä uusi. Mm -hmm. Mut hei, mä oon kuullut tällaisen jutun, että Suomen kopioiduin teos oli tämä. No nyt mä unohdin sen Kukaan nimen Ei ei se on tää taistelevat metsot. Vrikti. Joo. Mä olen kuullut, että niinku löytyy suuri se on määrä, Mä, määrä. että ilmeisesti se oli jossain vaiheessa trendikästä, että sulla piti olla ne omat taistelevat metsot siellä. Et tavallaan se ei liity nyt tähän vääräntämiseen, vaan on ihan on, on. kopioitu, kopioitu ja sitä on harjoiteltu muutenkin. Ja Edelfeltin porilaisen marssihän on hyvin tämmönen Joo, suos, suosittu. Mun, mun mammalla on, on seinällä myöskin taistelevat metsot, mutta se on tämmönen niin kanavapistotyö, mikä se on, se, ei ristipistotyö, ristipistotyö. Ristipist... Ei -ristipisto, vaan se toinen pujotellaan lankkoa. No joo, anyways, se on siellä sellaisena. sun kädet <laughs> Sem Semmoinen on seinällä taistelevat metsät. Joo, mun mielestä tämä on hirveän niin mielenkiintoinen ja tunteita herättäväkin tämä tää taide, taidevääränäkset. Jos puhutaan vähitellen tunnereaktioista, niin, niin tuossa tota, oli muutama päivä, oli Guggenheimin museoistahan nyt puhutaan. Kovasti, että, että <kullut> olla kova... ei tule valtion <kullut> <kullut> En oikein, oletko <kullut> en tähän... En ole, mutta se, että, että kun usein ne reaktiot on myös hyvin tunneperäisiä, mm. Että, mm. Että, että olla kova eikö olla ja tarvitaanko me sitä vai, vai pystyttäisikö me tuottamaan Suomeen vastaavanlaisia näyttelyitä ilman sitä Kuggenheim-säätiön tukea. Aino löysi tänä juttu, jossa oli tehty Guggenheimista rahayksikköä. No nimenomaan. Tää. Ver verrattiin, Kyllä. Nolle, että kuinka paljon. Ja tämä oli siis, että Guggenheim maksaa 130 miljoonaa. No samanaikaisesti me puhumme netrosta ja sen paukkuvista <tos> budjetista. <tos> Eli yhdellä Guggenheimilla, tiedättekö kuinka paljon sillä saa... Kuinka monta kilometriä 1,5 kilometriä länsimetroa saa yhdellä Gukgenheimillä. Samoin siis äh, Hertonien liikenneympyrä. No, 0,9. Joo. 120 miljoonaa. Joo. Mut mä, ku, mä olen ollut vähän niin ehkä vastaan. Just sen takia, kun siihen liittyy musta vähän hämärää. Ei siis mulle mitään todetta vastaa. Eikä Sinänsä edes sitä rahastukseen. Niin, tämä, että niinku, mm. et, tästä oli just et, juttuja, että tämä on niinku itse asiassa muualla maailmassa niin epäsuosittu, että sen takia ne haluaa nyt Suomeen, koska niinku, me ollaan niin hölmöjä, että et me lähdetään mukaan tuohon. Mä en tiedä, onko siinä perään, mutta tota... Mut mä oon jostain vähän vastustanut sitä, mutta nyt kun mä näin tuon vertailun, että okei, että itse asiassa, että Guggenheim on niinku puolitoista kilsaa länsimetraa niin Sitten se jotenkin asettu semmoiseen omaan... Uomaan, mm. että ei, se, mm. ei se olekaan että mm. niin kallis. Mm. Koska sitten taas länsimetroa mä kannatan ja mä toivon, että... Joo, ja kyllä mä, mäkin kannatan länsi, länsimetroa ja vikahan ei ole metrossa, vai ihmisissä, jotka on tekijöissä. Mm. Mm. Mutta jos mun pitäisi valita Herttoniemen niin liikenne ja Guggenheim-museon välillä, niin kyllä mä sen museon ottaisin. Joo, joo. joo. Mm. Mutta hei, meidän aika alkaa nyt tältä päivältä taas loppua. Ja soitetaanpa vielä tähän loppuun biisi erinilta, joka on uuden levyn, ja tämän biisin nimi on Sydäntä särkee. Heippa, ensi viikkoon. Mun sydäntä, sydäntä särkee eh. Perin jo kaikki lääkkeet, se paranee Mut se on yhäkin perhe Mun sydäntä, sydäntä särkee eh. Mikä ne joutaa, mitä mä teen We'll see how it goes, but pitkin laivan.